Men decemberöverenskommelsen är alltså egentligen eh, Sverigedemokraternas fel, då, om man ska säga. i. Absolut, absolut. Så är det. Tetelöst. Kan du inte bara svara på det? Hur, mm, hur finansieras ja. invandring? Är det genom privata donatorer? Det, eller är det, det genom skattepengar? Det är självklart genom skattepengar. Och det kostar. Men... Då är men, det på ja. med invandring. –kommer frågan tillbaks. De här områdena som är helt dominerade av mm. invandrare– –som ni kallar för entreprenörer. Varför mm. blomstrar inte de mycket mer– –än områden som består av bara svenskar? Frågeställningen är felaktigt formulerad. Ja, den beskrivningen beskrivning som Taggatson gör. Har inte Taggatson lämnat Miljöpartiets brövrigt? Jo, men han är ju ändå partiets grundare. Jo, men vad partiet, alltså, vad partiet är idag? Jo men vad då? Alltså anledningen till att ni inte samarbetar med Sverigedemokraterna demokraterna är väl deras historia? Nej, det är den, den vision de har för Sverige. Okej, okay. så det innebär att du tycker att miljöpartiets vision för Sverige med en okontrollerad invandring, med ett eh, kostnader som skenar för migration, det är något som Moderaterna står bakom? Nej, nej, i väsentligt. Vi är känt i meninget mer neofascistiskt parti. Vad har du för källa på det? Miljö en en var en, en, en var miljöpartiet. Vad, vad har du för källa, källa på att de är neofascister? Vad sa du? Vad har du för källa ja, det säger på det? Är... Det säger till mig, säger till mig att Mathias säger att säger att Mathias Karlsson att SD är ett neofascistiskt parti. Mm som jag förstår det som så, så äm, skriver du i den första debattinlagen då att äh, decemberöverenskommelsen är en nödvändighet trots att den då innebär att äh, vi får skattehöjningar och äh, utbyggda bidragssystem och att den är regeringens äh, budget och är mot jobb, välstånd och välfärd då undrar jag att eh, decemberöverenskommelsen legitimerar ju regeringens politik. Ja. Den line of thought som säga, du beskriver här nu det är ju den som alltid anförs mot decemberöverenskommelsen. Eh, problemet är att den bygger på en felaktig premiss. För premissen för hela decemberöverenskommelsen är att den parlamentariska ordningen har satts ur spel genom att Sverigedemokraterna röstade upp två budgetar samtidigt. Mm. Så, så om jag ska förstå det rätt så, så vill du frikoppla eh, problematiken ja, då, två, med Sverigedemokraterna ja, med, med, med ja. decemberöverskommelsen? De har ja, inte med varandra att göra? Nej, de, de har bara med varandra att göra så tillvida att det var Sverigedemokraterna som... Som är på två budgetar samtidigt. Så den, det är den enda kopplingen. Okay, så att, men decemberöverenskommelsen är alltså egentligen eh, Sverigedemokraternas fel då, om man ska säga i. E, a, absolut, absolut. Så jag är treklöst. Ja, men varför är det så mm. viktigt att inte prata med Sverigedemokraterna. Vi, vi bara leker med tanken att moderaterna skulle säga att nu, nu tycker vi att man borde. Eh, diskutera med Sverigedemokraterna. Det som då skulle hända det är att kanske så skulle KD så att säga acceptera det. Men Folkpartiet och Centern skulle definitivt utan reservation säga det kan ni glömma. Och sen så skulle de på dagen upplösa alliansen. På dagen. Och den sprickan skulle aldrig eh, det skulle ta väldigt lång tid innan den stickan läker. Eh, vi, vi, jag, jag tror att vi skulle, vi, vi skulle prata om eh, decennier. Men då skulle det ändå tydligt tydliggjorts att, att eh, svensk politik handlar bara om en fråga? Ja, men det, är det, som, det, det är just det som är, är problemet. Att, att, eh, för, för, för Moderaternas vidkommande så är migrationsfrågan en av många frågor. För Moderaternas vidkommande så är inte migrationsfrågan en... Så att säga, det, det är inte en eh, på liv och död-fråga. Alltså Men det är på liv och död för Folkpartiet och Centern, menar du? Ja, för är ju tveklöst, eh, tveklöst på liv och död. Mm. Om jag bara För att återgå, eh, de ökade eh, kostnaderna för migrationen... Det är ju stora utgifter för staten som måste finansieras med skattehöjningar. Alltså legitimerar ni en vänsterpolitik genom denna invandring? Ja, alltså jag, jag tycker inte att det är en vänsterpolitik att, att Sverige har ett flyktingmottagande. Nej, men berätta för mig då, hur finansieras denna invandring? Är det genom privata eller är det genom skattepengar? Alltså, så här: man måste, sk måste skilja på ett par saker. Eh, om man tar det svenska systemet i sin helhet. Kan inte bara svara på det? Hur, mm. hur finansieras ja. invandring? Är det genom privata donatorer det, eller är det, det genom skattepengar? Det, det självklart är självklart genom skattepengar. Och det, ja. det, så att säga, skatte, det, det kostar, men... Ja. men, men Då är men, det i men. med invandring. Nej. Det är att om du jämför till exempel Sverige och Danmark, eller Sverige och Finland- så kan man ju konstatera det att det har gått väsentligt bättre för Sverige än vad det har gjort för Finland och Danmark de senaste tio åren. Alltså väsentligt bättre, ja. ekonomiskt. Och det är trots att Sverige har haft eh, ja, västvärldens i särklass, mest generösa migrationspolitik. Mm. Men det, det, det där är ju ingen som tror på det där. Alltså, Nej men vadå, inget sånt? Det, det, det, det är ett objektivt faktum. Alltså, det är väl inte ett objektivt det någon, faktum? Det, det är lika Var, objektivt faktum ja, men, som att jorden är rund. Ja, men vilket område man. bor du i själv? Ja, jag, jag, jag bor i, i Täby kommun med ja, genomsnittlig an, andel än mm. eh, utlandsfödda. Men, men varför, du, du, du, du, varför du flyttar argument? du inte till Rinkeby då? Men varför, varför skulle jag göra det för Ja men det går ju så himla bra för Sverige ja. när vi tar emot så mycket invandrare. Ja, men, men, du, du, nu blandar du ihop här och äpplen du, ihop du säger att tack vare invandringen Så går det väldigt bra för Sverige Men ekonomiskt själv väljer du att bo i ett, ett, I ett område som inte har så mycket invandring. Ekonomiskt, ekonomiskt Om vi tittar på makroekonomin Alltså mm. Sverige i sin helhet mm. Så Så är vi eh, I behov av Ökad invandring och Om det är nu så att flyktinginvandrare eller invandrare generellt sett är väldigt mm. eh, mycket entreprenörer som många borgerliga debattörer säger. Mm. Varför blomstrar inte Tensta och Rinkeby då? Ja, alltså, eh, nu, nu, nu, jag tycker att liksom så här, du, du, du gör en, en kraftig förenkling av problemet. Det gör väl inte, jag ställer en fråga som du ska svara på. Varför ja, blomstrar inte och... Rinkeby Tensta? Ja, så alltså, i rinke inte därför att det är ett utanförskapsområde. Ja, men de Alla är ju entreprenörer invandrare. som kommer hit enligt vad du säger. Det går bra för Sverige tack vare invandrarna. Ja, men så här. Om du, om du, om du går in på SCBs eh, och tittar på deras eh, arbetskraftsbarometer eh, arbetskraftsundersökning och tittar på hur många eh, utrikesfödda är sysselsatta, hur många utrikesfödda går till jobbet och jobbar då kan man se så här att det är 800 000 av de som gör det och de 800 000 jobbar dessutom i genomsnitt fler timmar per vecka än vad den etniska svenskan gör ja, Men vad är detta? Etniska svenskar? Vad har du fått det ifrån? Det finns ju inga etniska svenskar ju. Eller finns det etniska svenskar? Ja, ja, ja det anser jag, ja, nu, jag... Ja, Hur definierar du det? Det är, jag menar, så här, det, det, det är svårt att dra en exakt definitionsmässig gräns för en etnicitet. Det innebär inte att det oh, inte finns några gränser överhuvudtaget. Nej, just det. Fredrik Reinfeld blev väldigt kritiserad när han började prata om etniska svenska mitt i livet. Det är ett begrepp ja. som man inte får lov att använda tydligen. Ja, jag använder det. Jag använder det hela tiden. Så, ja. Men om det nu är så att att vi har ju en demokrati, för hela din andemening är om att prata om att vi ska hedra det demokratiska systemet. Så är den första meningen i, i eh, grundlagen, all makt utgår ju från folket. Om det finns ett svenskt folk, då är det ju svenskarna som har rösträtt i Sverige, folket i bestämd form. Då borde inte invandrarna ha rösträtt i Sverige- Ja, fast det där är semant alltså så här, oavsett om du gör den semantiska tolkningen så är vi, vi antar att du semantiskt har rätt, så, så är det inte andemeningen i grundlagen. Andemeningen i grundlagen är att folket utgörs av de som äger medborgarskap i Sverige. Och medborgarskapstanken är inte knuten till etnicitet. Mm. Men, men då, då får du problem i andra änden därför då, kan, då måste vi bara prata om medborgarskap då kan ju inte du göra skillnad på etniska svenskar som du säger då är i, i arbetsmarknaden och invandrare eller utrikes då är det ingen skillnad utan då är det medborgarskapet jo, jo. som bestämmer om du är Nej. folket, svenska folket ja. eller inte, du kan att... inte bara använda begreppen hur du vill, när det passar Nej. dina syften Jo, det kan jag precis göra och jag kan förberätta varför jag kan göra det ju därför att i, i när jag pratar om etnicitet så är det en deskriptiv egenskap. Men, men att... alltså problemet är det att då vill du å ena sidan berätta att när det gäller svensk demokrati och mm. i den faktiska meningen, för det står all makt utgår från folket i mm. den meningen så ska vi acceptera att vem som helst kan bli svensk bara de kan få ett papper där det står att de är svenska. Sen kommer de ja, in i Sverige. Kanske. Sen kommer de mm, in i Sverige. Kan mm. ja. Så kommer de in i Sverige. Och så blir det då uh, så att vissa inte lyckas skapa sig ett jobb. Då är det helt plötsligt tal om att vi har icke-svenska svenskar. Det, det blir så rörigt och så otydligt. Ja, det, det... Det, det, det blir rörigt och det blir otydligt. Men saker kring alltså, så här, politik är inte enkelt. Mm. Alltså, men, det, men, det är... Visst, men tillbaks till min fråga. Om ja. nu invandrarna som kommer är entreprenörer, varför blomstrar ja. inte dessa utan, så kallade utanförskapsområden som har så mycket entreprenörer? Nej, men alltså så här, jag klassificerar inte människor som folk på det sättet. Utan jag, jag menar ju på att en, en individ är... En, alltså så här, all, man måste se alla som individer. Det går inte att säga att alla människor, alla utrikesstöd är antingen entreprenörer eller inte entreprenörer. Ja, men det är, det är ju det ni är... säger. Ni säger att invandrare är entreprenörer. I stor, ut, i statistisk mening, ja. Mer än svenska då? Ja. I statistisk mening hade hon det. Ja, men...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 Det här, det, frågeställningen är felaktigt formulerad. Men, men, vänta, vänta nu. Vad säger du? Menar du vill du misstänkliggöra logi... mig för att jag ställer en fråga? Nej, jag menar inte att misstänkliggöra det. Nu säger du att jag, jag ställer att... en falsk nej, fråga. Eftersom jag frågar tänkte... om logiken i ditt resonemang. Ja, ja. Och, och, jag, jag, jag, jag angriper inte dig. Jag säger så här att resonemanget bakom eller så att säga logiken bakom frågeställningen premissen för frågeställningen är, är, är felaktig. Jag menar inte att misstänkliggöra dig. Jag menar, jag säger Okej, att be, argumentationen... Berätta vad det är som är felaktigt. Vad sa du? Vad, vad är det som är felaktigt? Jo, det som är felaktigt är antagandet att alla utrikesfödda är så att säga en homogen grupp och det är ingen som har sagt. Du är, det är ja. du som har sagt att invandrarna har en högre grad av entreprenörskap ja. än vad de etniska svenskarna har. Och då frågar jag dig varför inte helt invandringsdominerade områden mer blomstrande än helt etniskt svenska områden? Jo, för att när man säger att Eh, eh, när jag säger att eh, invandrare generellt sett i statistisk mening har en, är, är mer entreprenöriella, då säger inte jag att alla invandrare är entreprenöriella. Det finns också icke-entreprenöriella invandrare, precis som det finns entreprenöriella svenskar. Och de har råkat hamna på samma ställe då med det? Ja, och det är ju den, den som själv: det, det, är både, det är både logiskt och empiriskt eh, ställt bortom all rimlig tvivel. Men, men, men för, om jag ska få ihop din logik här nu, mm. så menar du att de här områdena där det bara bor invandrare, det mm. är undantagen i den stora invandrargruppen. Istället ja. är de invandrare som bor i blandade områden det stora flertalet de är flest yes. och det är de som där är i princip alla entreprenörer då eftersom de har... Nej, en... alla inte entreprenörer Det men, måste ju men... vara så för att de måste ju väga upp att i de här utanförskapsområdena så bor det mm. inga entreprenörer jo, men det är klart att det bor vissa entreprenörer Jo men, men då måste ju procentsatsen av de som inte bor i ett utanförskapsområde då då måste ju de vara fruktansvärt duktiga entreprenörer Allihop i princip. Nej. Men då Men du, går det jag, inte jag ihop? Måste... Då går det inte jo. ihop? Jo, det går, det går visst ihop. Alltså, det, det är bara att du... du, så här, du, du jag, jag, jag uppfattar att du... Eh, så här, talar i... I, i absoluter här. Alltså, jag... Det är väl du som pratar i jag... absoluter. Du säger att invandrare har högre entreprenörsskap var svenska svenskar Det är väl ett absolut ja. påstående. Nej, men alltså, va, va, va, det var lika menar, säkert det? som att jorden, eh, som att solen går upp varje morgon, sa du. Nej, det men går alltså, det inte att ett... ifrågasätta. Det jo, var det väl det ett... mest säkra ja, men... vi har sagt idag. Jo, men om, om vi tar antalet entreprenörer av de som är födda i Sverige och så dividerar vi det av antalet som är födda i Sverige då får du en procentandel entreprenörer. Och du tar antalet entreprenörer som är utrikesfödda och dividerar det på antalet utrikesfödda. Ja då får du på samma sätt entreprenörskvoten för utrikesfödda. Entreprenörskvoten för utrikesfödda är högre än den för inrikesfödda. Alltså är utrikesfödda i större omfattning entreprenörer än inrikesfödda. Ja men det är jättebra. Då har vi inga integrationsproblem. Varför är inte alla bolagsstyrelser fulla med utrikesfödda invandrare? Varför är inte alla företag, alla överallt, borde det finnas jätte invandrare? Det är inte, varför skulle det vara invandrare på alla topppositioner? Ja, de är, är liksom... så fruktansvärt duktiga och har sånt entreprenörskap. Nej men bara för att man är entreprenör så innebär inte, alltså bara, bara för att en viss Kategori, en viss gruppering i samhället är entreprenörer i större utsträckning än en annan gruppering så innebär inte det liksom så här att det, det i genomsnitt är, det, liksom, det, är, är mycket bättre än alla andra. Alltså du fäster, fäster för stor vikt vid det faktum att utgångssöder är mer entreprenoriella än vad som Men, men ändå är det, ju, är det lönsamt med invandring till Sverige? Det finns ju eh, det, det viss invandring som är otvetydigt lönsamt och det finns viss invandring som är otvetydigt inte lönsamt. Men tar man invandring som fenomen så är det ekonomiskt lönsamt. Sverige, eh, Sverige har, har varit alldeles för generösa med eh, icke-lönsam invandring i, i termer av till exempel anhörig invandring utan försörjningskrav alltså att vi har ja, ja, men det är ju ditt parti som har gjort att invandring. den har exploderat den invandring. Det är ju din partiledare som har gjort att det har exploderat Alltså, ja, det, det, den, det det håller inte jag med om Alltså vi har alltid varit för skärta Försörjningskrav på anhöriginvandringen Vänta men vi alltså har... uppgörelsen med Miljöpartiet Förnekar du att den har lett anhöring... in till en Invandringsexplosion Den har ingenting Med anhöriginvandringen Anhöriginvandringen har helt utanför den Nej men vänta nu Anhöriginvandringen är väl en konsekvens Av hur stor invandringen är du kan, Det kan ju ja. inte särskilja de två Nej, det är... Det, det, jo, alltså det kan man. Vi kan ha... Men det, det är klart att det finns samband också. Mm. Just det. Så, så men, då men, har ju invandringen under Fredrik Reinfeldt-styre ja. ökat Men, men var, var, hur, menar du att miljö, hur, hur menar du att överenskommelsen med miljöpartiet ökade invandringen? Vad i den överenskommelsen när det som ökade invandringen, menar du? Ja, invandringen har ju de facto ökat men vad, har det med den överens vad har det med den överenskommelsen nu? Hur, hur, hur är det kopplat till överenskommelsen med miljöpolitiken? Vad är din förklaring på att invandringen har ökat? Är det du som... Nej, men du, du, du hävdade det. Jag, tänkte, jag menar att det är en felaktig beskrivning. Okej, okay. så invandringen har ingenting att göra med regeringens politik och regeringens signaler? Invandringen är ett naturfenomen. Som kommer till Sverige vad vi än gör. Då får du förklara varför nej, inte Finland att... har lika mycket invandrare som Sverige. Nej men, nej, men, nej, men absolut. Men du sa så här: Att, att i följd av uppgörelsen med miljöpartiet så mm. har invandringen i Sverige exploderat. Det var vad du sa. Mm. Eller missstolkade jag dig? Nej. Men, men det, äh, ska jag behöva förklara det för dig? Förnekar ja, du det? Jag förnekar det. Du förnekar att det finns ingenting med. med Miljöpartiets uppgör, migrationsuppgörelse som har gjort att invandringen ökat i Sverige. Ytterst marginellt. Är, är du seriös med detta? Ja, och jag skulle vilja höra att du berättar vilka vad det är som vad det är som har varit en faktor som i den överenskommelsen som har har inneburit att invandringen har ökat. Okej, okay, om vi säger så här att den överenskommelsen inte hade kommit till stånd, då hade invandringen varit lika stor? Så att invandringen är en naturlag helt oberoende av politiska beslut? Nej, det är inte bättre. Okej, okay, men varför har invandringen... Sverige så mycket mer invandrare än Danmark och Finland då? Ja, men, men, men, men, men det är en annan fråga. Jag... Det är inte en annan fråga? Jo, det är en annan fråga. För du säger att det är just den överenskommelsen ja. som innebär att vi har fått mm. en Men, men jag, jag tycker det är så konstigt att du, du spelar, att du spelar okunnig om detta för att Målet med den överenskommelsen att var att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande. Och Sverigedemokraternas in, vilja ha inflytande i minskad invandring. Ja. Och sen har vi i verkligheten haft en, en, en invandring som i princip har, som har accelererat. Då kan du inte gärna säga men, att men, vi inte men, har men, någonting med den överenskommelsen att göra. Den överenskommelsen innebar inte att systemet blir generösare. om, menar jag. Men nu är du återigen... Alltså, du pratar om semantik. Semantiska Nej, jag skillnader. Semantik. Jo, det gjorde du i början av ett samtal. Det här är ju bara semantik. Alltså verkligheten har ju, invandringen, uh, har ju invandringen accelererat. Och du säger att i mm. Moderaternas uppgörelse med Miljöpartiet gjorde Sveriges invandringspolitik strängare. Alltså du är inte trovärdig alltså, det hade vi här. Haft, ha, hade, vi haft samma, hade, hade vi inte haft någon överenskommelse utan vi hade haft samma regler som vi hade före överenskommelsen så, så hade vi haft uh, fler utrikesföra i Sverige. Det är min absoluta betydelse. Men det är konstigt nu då för att eh, Miljöpartiet är ju för en obegränsad invandring. Precis ja. som Fredrik Reinfeldt var som ordförande Nej. i MUF. Nej. Jo. Det var inte så. MUF föreslog fri invandring på 90-talet. Ja, Men, men man föreslog inte fri eh, bidragsinvandring. Nej, men det är ju det som svensk invandring är. Det är ju fri bidragsinvandring. Inte fri. Den är alldeles för generös. Det gör en först att hålla med om. Ja, varför tar ni inte då samtala med Sverigedemokraterna som vill, som vill göra de här reglerna mindre, som du kallar, generösa? I synen på Sverigedemokraterna så kommer vi inte samarbeta med dem av samma skäl. Sen kommer samarbeta med Vänsterpartiet. Så det är ett parti som har en mission på Sverige som Ja, men, alltså, det, det här är bara Semantik till också För vänsterpartiet, Nej. varför är ni så mot Vänsterpartiet? Alltså miljöpartiet de... Är ju lika mycket Ett kommunistiskt parti De är också Nej, ett jag... parti som utgår Alltså deras Grundare Per Garton säger att Miljöpartiet tillkom Som en produkt av av 68, vänsterns... Att de här bokstavspartierna inte fick så många röster som det var tänkt. Alltså startade vi Miljöpartiet. Det är ju ett jag, parti jag, som jag... har sin grogrund i ren kommunism och kulturmarxism. Och det är tydligen okej okay att det, det, det, göra håller... upp med ett sånt parti. Nej, men jag, jag, jag, jag, jag håller inte med om din beskrivning. Vad är det du jag... inte håller med om? Nej, jag håller, jag håller inte med om att Miljöpartiet är...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 Okej, okay. så det innebär att du tycker att Miljöpartiets vision för Sverige med en okontrollerad invandring, med ett, ett kostnader som skenar för migration, det är nej, någonting som Moderaterna står bakom. Nej, nej. Men jag, Varför jag... inte? Ni gör ju upp med dem. Men Sverigedemokraternas vision om att begränsa invandringen tycker ni är förkastlig. Nej, men i sakfrågor så tycker partier olika. Eh, eh, eh, och ibland, ibland så kan det till och med vara så att Moderaterna och Vänsterpartiet tycker samma sak i en sakfråga. Men om man tar värderingsmässiga inriktningen på politiken mm. så, så menar jag att gaset mellan Miljöpartiet och Moderaterna är mindre än det mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det innebär ska... att ni driver en en mycket mer kulturmarxistisk-kommunistisk politik. Nej, då har du... En det har jag väl inte. Ni gör ju upp med ett, med ett kulturmarxistiskt parti. Ja, men alltså så här... Ni är beredda... Hef, lyssna här. Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna är är. driver mer konservativa frågor. Vad sa du? Nej, det är väsentlig väsentligt mening ett mer neofascistiskt parti... Vad har du för källa på var det? Miljö, än, ...än var. Än var vad, vad har du för källa på att de är neofascister. Vad säger du? Vad har du för källa ja, det säger på att de är neofagister? Det säger till och med att Mattias Karlsson. Säger Mattias att ST är ett neofascistiskt parti? Han säger att han, att han har aktiva medlemmar i styrelsen som är neofagister. Det här så är ju vad Socialdemokraterna det säger. Det här är Henrik Anstads ord som du använder. Det är Expos ord som du använder. Ta rastan ja. från kommunism. Självklart. Varför samarbetar du då med kommunister? Varför använder Nej, du kommunistisk är jag inte. retorik? Men, men, men, nu måste nu måste jag Varför använder du samtalet? kommunistisk retorik? Det är jag inte, det är du som har misstagit. Det är du som säger debatten. att SD är ett neofascistiskt parti. Det är kommunister men, som säger det. Nu måste jag avsluta samtalet. Okej. Okay? Miljöpartiet jag... är ett kulturmarxistiskt och kommunistiskt parti. Varför samarbetar ni med dem? Mm. Nu, nu nu lägger jag på luren. Jag men kan du inte bara svara på frågan. Tack make it them because they were